kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama baraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita berkumpul lagi InsyaAllah kali ini kali kedua eh selepas daripada kita uh, mulakan pada bulan lepas uh, sambungan bagi kelas Ilm Ilja, al-Kitab Iljamul Awam an Ilmi kalam yang asalnya uh, diadakan di Baitul Sakinah uh, Sungai Petani uh, pada uh, Sabtu minggu terakhir setiap bulan dan kita sebenarnya uh, buku yang yang apa Iljamul Awam ni adalah sambung apa adalah apa sambungan kitab lain yang kita dah habiskan kitab lain sebelum tu Dekat Apa dekat apa dekat Baitis Hakimah okay. Dan kita sambung Dengan yang berikutnya Itu dengan apa Dengan, dengan kitab Ijab Al-Awam Yang buku ni sebenarnya tak banyak pun Satu tiga muka surat Cuma ceritakan yang saya ambil ni Adalah ceritakan yang tereluk Yang paling eluk lah Yang paling sistematik Dipecahkan akan tertajuk dia Kepada bahagian-bahagian Supaya kita dapat lihat dengan jelas Pembahagian Tajuk yang yang dibahaskan okay. Yang kita dahulu macam kita terangkan eh Kitab kita ni ada tiga bab Tiga bab yang mana kita Kalau kita refer balik air pada awal Okay uh, Dia ada tiga bab uh, Dan kita masih bab pertama bab pertama uh, Sebab dia kata uh, Dan konsep ni pertama sekali uh, Yang di nak diterangkan adalah uh, Berkenaan dengan uh, apa, Akidah Salaf Akidah Salaf dan ni buku ni Di antara buku yang terakhir lah Oleh Imam uh, Al-Ghazali uh, Rahimahullah Anak buku ini sebenarnya patut menjadi uh, tauladan kepada sesiapa yang cuba mengikuti jejak langkah beliau. Uh, uh, yang ia mana jejak beliau pada akhirnya adalah kembali kepada salaf bukannya uh, kembali kepada uh, kepada apa kepada pemahaman kalam. Bahkan buku ini dikarang oleh beliau untuk uh, melarang orang ramai terlibat dengan emukalam. Uh, ini kita kita nak, nak tekankan sesungguhnya. Eh? Okay dan apa dan dalam uh, buku ni seperti terang itu uh, dia letakkan ada apa ada tiga bab eh tiga bab untuk uh, linja, menjawab uh, kepada orang yang minta pada dia uh, penjelasan berkenaan dengan hadis-hadis yang datang berkenaan dengan tajuk uh, apa sifat, -sifat Allah Subhanahuwataala ataupun uh, zat Allah Taala sendiri okey jadi ada tiga bab dia kata pertama bab penjelasan hakikat matap salafus soleh pada khabar-khabar hadis disebut kemudian bab apa, apa, apa, apa penjelasan eh, kat atas bawah kebenaran adalah pada salafus soleh dan orang selain daripada mereka adalah amu bintadiak yang terakhir barulah bab berkenaan dengan apa fasa-fasa yang berbagai dalam ilmu ini ok saya setakat ini tak boleh nak interaksi dengan tuan-tuan sekalian pasal saya apa, letakkan apa kita punya kelas ni pasal kita nak tayang buku tersebut kalau saya cuba try memang ini saya rasa tuan-tuan nampak sebenarnya apa yang saya share ni ada gambar saya kecil tepi tu patut kena ada page memang kita kita kita pakai benda ni untuk supaya uh, pengasingan berlaku sebab so kita kita nak kalau boleh uh, orang nampak buku yang kita belajar okay, jadi pada pada kes berkenaan dengan bab pertama ni dia kata ada ada tugasan ya tugasan yang patut berlaku uh, kepada orang-orang ya nak apa dia kata mazhab salaf uh, dia kata ada tu, ada tujuh perkara sama takdis menyucikan autan diri sepenuhnya sebab sebab perkara yang berkaitan makhluk dia percaya dengan apa dengan, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam guna lemah akal untuk kita mengetahui kemudian suku diam jadi kalau kita ikutkan pada kita ni kita punya ni nombor nombor insak ni nombor nombor 5 sebenarnya menahan diri daripada daripada apa daripada daripada yang kita bincangkan yang kita bincangkan eh So, jadi kita ada, ada, ada sukut, lepas imsak, lepas tu bekaf yang kita sekarang dalam bahagian aa, imsak menahan diri itu kita tak, tak bertindak kepada lafaz-lafaz berkenaan dengan tasrif ke penukaran ganti kepada bahasa lain ke penambahan padanya atau pengurangan menghimpunkan atau asingkan nanti kita bincang hari ni insyaAllah aa, bahkan aa, tidak dituturkan kecuali dengan lafaz berkenaan sahaja di atas bentuk yang dikendaki aa, dan akrab dengan tasrif dan juga bentuk yang kita elakkan eh tak, tak sebut kecil lafaz saja. Nanti kita akan bincang uh, panjang lebar sikit okay, Jadi dalam bincangan berkenaan dengan Imsak, menahan diri ni uh, Disebutlah berkenaan dengan apakah, apakah, apakah Maksudkan dengan menahan diri tu uh, Dia kata bahawa ada, ada Ada enam perkara yang kita uh, tak patut buat Ketika mana kita uh, menahan diri Daripada daripada, daripada uh, bertindak pada Lafaz-lafaz yang datang uh, Dia terangkan Ada muka surat yang ke Lima puluh Cikgu Oh kan, atas sikit, atas sikit. Atas sikit. Adik kata bila apa halang daripada-daripada kita apa kita takwil atau sikit atau tasrif atau atau apa ataupun kita apa kita a uh, tafih. Adik dia cuba nak nak maksudkan telah jangan kita masuk campur dalam lafaz-lafaz uh, berkenaan. Saya dia kata pasal perbincangan yang sebelumnya agak panjang sikit berkenaan dengan takwil tu. Bila seorang tu uh, cuba mentakwilkan ataupun Uh, cuba memahami pengertian uh, melalui Irafah. Dia kata ni uh, dia ada uh, 9 ya, eh. okey. Uh, tukar tak boleh Cik. terjemah tak boleh dia disebutkan ok, uh, Di sini uh, dia kata, uh, dia tak boleh eh. kita handir ni daripada, daripada 6 perkara tafsir mana pentafsiran tu maksud dia kadang-kadang kita gunakan bahasa yang lain lah Benda untuk fahamkan. Memang, memang tajuk dia memang betul lah bila kita sebut, kita nak uh, terjemahkan maksud berkenaan kepada kepada sesiapa, uh, kita kena gunakan kalimah orang tersebut. Cuma kadang-kadang kalimah dalam bahasa contoh macam ajam bukan arab, uh, dia mungkin tak memberi maksud yang sama, yang serupa uh, termaksud dia. Sebab tu dia, dia kata dia elakkan, uh, begitu dia kata dia terangkan sepatutnya Kalimah-kalimah kan tak diterjemahkan langsung, dikekalkan di atas kalimah ni. ni. memang ada pegangan sebahagian para ulama' yang kita kata boleh sebut Al-Taklah istawa-istawa, jangan sebut kalimah lain. Ha, kemudian takwil pula, dia kata, takwil ni ada beberapa sudut lah. Ha, takwil orang yang tak tahu langsung, satu. takwil orang yang tahu kepada orang yang tak tahu. Ha, takwil orang yang tahu kepada orang yang sengaja belajar. So, dia, dia pecahkan tajuk tu agak panjang, lebar. Ha, dan kita dah bincangkan itu, Alhamdulillah, hmm. pada last ke akhir, sampai kisah 58, kita ambil. Hari ni kita insya Allah kita sambung eh, pada masalah tasrif pula. Baik. Selesai pun apa? Maknanya kita dah habiskan. Takwil tu panjang lebar. Dia, dia ada ada lah tapi balik pada asal benda tersebut bagi orang yang orang yang yang belajar sekalipun dia tak patut uh, menjelaskan kepada orang lain secara takwilan. So, apa benda yang dia sangka tadi mungkin tak betul pun daripada segi maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahuwataala. Sebab so, tu bagi bagi Imam Fazli benda berkenaan hujung dia tak payah cerita pun balik pada asal tak ada cerita sebab kadang-kadang ada orang nak cerita juga dan apa dan cuba untuk kaitkan dengan penceritaan mereka tu lebih, lebih uh, kepada sifat untuk panggil apa uh, macam apa macam ahli tafsir bercakap berkenaan dengan makna kalimah-kalimah Al-Quran jadi ada orang gunakan hujah tersebut tapi Morazali jawab balik sebab kita tahu bahawa tafsiran ataupun apa takwila penjelasan kalimah oleh para sahabat para tabiin dia pertama orang adalah orang Arab asal diorang tak ada tak ada masalah itu Keduan, kedua kedua Uh, mereka ni apa, mereka adalah orang yang panggil apa, uh, mendapat maklumat daripada Nabi SAW So pada zaman mereka sebenarnya ilmu Kalam tak masuk pun dan tak ada siapa bimbang mengenai kalimah tersebut apa maksud dia Bahkan ialah lebih tepat macam cara apa, Imam Ahmad bin Hanbal Ketika berhujjah dengan, dengan apa, uh, dengan, dengan uh, golongan Mu'tazilah. Uh, Imam Ahmad bin Hanbal dia buat macam mana Pertama sekali uh, dia tak nak, eh, dia kata kalau orang boleh bagi satu ayat al Quran dia diam bagi satu air Quran, Dia akan diam. Dia takkan, apa, takkan lawan. Uh, tapi seorang tak ada jawab. Kemudian, bila mana, bila mana Imam Ahmad bin Hanbal uh, um, sebut pula berkaitan dengan tajuk apa, tajuk-tajuk. Dia kata, soalan dia kepada geng-geng apa ni, geng-geng Mu'tazilah ni. Dia kata, adakah para sahabat dan Nabi tahu benda ni? Nabi dan para sahabat tahu. So, the first time dia kata tak tahu. So, dia kata macam mana orang boleh tahu benda Nabi dengan para sahabat tak tahu? Nabi dan sahabat tak tahu? Tapi macam mana korang boleh tahu? Betul tu, dia orang macam, eh. Dapat ha, patah balik Okay, okay. Oh, betulkan balik ha, Dia kata tahu tak tahu kita tahu Kalau tahu pun Pernah tak Nabi SAW Dengan, dengan para sahabat Ajak kepada Fahaman kurang ni Tahu tapi tak ajak ha, Dah pula nah, Kalau Nabi tak ajak Kepada fahaman kurang Macam kata Allah Di mana mana Tapi tempat dan sebagainya Nabi pernah ajak ke punya tu Kalau Nabi tak tahu Korang cakap sebab apa Kalau Nabi tahu Kenapa Nabi tak ajak Dan kemudian dikata Ujung dia kata Kenapa tak luas Untuk kalian diam apa yang luas untuk para sahabat dia? Kalau sahabat dia kenapa dengan kalam Syaka? Ah, ha, gagal. Itu yang terakhirlah ulama Ahmad, ha, Ibn Hambal, dia pada hujah yang terakhir itu baru ha, diamnya khalifah dan semua sekali. Ha ni nak ceritakan bahawa benda ni berlaku lah. Okey baik, hari ni insyaAllah kita sambung eh. Ya. Ha, antara apa dipanggil apa? Dalam apa menahan diri tu, ha, dia ada enam perkara. Ha, kita bincangkan ana tafsir, takwil, ha, ni tasrif. Tasrif eh. Yang keempat, yang ketiga tasrif. At-tasar apa at-tasarufus salisu tasaruf tindakan yang ketiga adalah at-tasrif. Okey tasrif ni dalam bahasa Arab bermaksud uh, perubahan satu kalimah kepada uh, kalimah kepada bentuk-bentuk yang baru. Anggap okay, perubahan satu kalimah kepada bentuk-bentuk baru kerana pengertian yang dikenaki. Jadi so, kalau daripada kataba jadi yaktubu, yaktubu jadi kitabatan, kitabatan jadi katibun. Ah baik lah Uktublah taktub. So tafsir kalau kita belajar tasrif kan Ha, itu pertukaran. Maksudnya, isim fa'il, isim maf'ul. Daripada fa'il yang datang. Ataupun daripada masdar tu, kita keluarkan pula, derive. Maksud-maksud ha, yang lain. So, dia kata, itu panggil tasrif. Dia kata, atasurfu saliful ladhi yajibul imsa ku anhu, atasrif. At dia kata, tindakan ketiga, yang wajib untuk diam, atau berhenti daripadanya adalah, perbuatan tasrif. Okay. Maknahu pengertian dia adalah, annahu idha waradha kauluhu istawa. Maknanya dia adalah, apabila datang. Kirmannya, Subhanahu wa ta'ala Sabda baginda S.A.W. Istawa ba Fala yambari Ayuqala Mustawin Wayastawi Maka jangan dikatakan Mustawin Beristiwa Dengan kata Nama fa'il Wayastawi Gunakan fa'il Mudhari' pula Dia kata Lianal makna Yajuzu Ayat Yakhtalifa Kerana pengertian Bila kita tukarkan Daripada pelaku perbuatan Kepada Nama kata Isim fa'il Isim maf'ul Masdar Dikata harus untuk berbeza Atau ber, bertukar Lian adallata qawlihi kerana pengertian ataupun petunjuk firman taala huwa mustawin 'alal arsy. kau qawli kata seorang tu huwa mustawil arsy, kalau orang tu kata Allah taala beristiwa, mustawin itu ada atas arasy. Al-istiqrari azharu kepada tetap tu adalah lebih tepat, lebih, lebih nyata. Min qawlihi berbanding firman Allah taala ar-raqdu al-kedu rafa'as samawati bi ghairi maamadin tarawna ha. Lah Allah taala yang mengangkat seluruh langit dengan tanpa tiang, kalian melihatnya. ثم استوى على العرش kemudian Allah Taala dia bersemayam di atas arash. bal huwa li ka kauli bahkan dia seperti firman Taala qala qalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila sama dia cerita untuk kalian apa di muka bumi semua sekali untuk untuk kalian gunakan kemudian dia beristiwa ke arah arash. okey so, jadi dikata kalau kita guna fiil itu dalam bentuk fiil dia punya maksud tu tadi tadi dia kata, apa Uh, apa kurang kurang-kurang kurang nyata sebab apa fa inna hada yadullu 'ala al-istiwa'in qa istiwa'in qoding qodda in qodama ki ikbali min ikbali 'ala khalqihi au 'ala tadbir mamlakatihi biwasitrihi kerana sebenarnya ini menunjukkan kepada apa menunjukkan kepada uh, istiwa' tu uh, telah, telah terhenti daripada uh, dia datang kepada arah makhluk dia masa dia pasal istiwa' ila tu uh, menuju Istawa ila dia menuju ke arah atau menunjukkan, menunjukkan arahan atau ala tadbiri atau menuju kepada tadbir mamlakati a, pengurusan a, kerajaan Biwas biwaswatihi melaluinya cuma kita pernah terangkan dulu a, pada pada tajuk ni bilamana datang daripada Imam Ghazali rahimahullah a, Dikata masalah apa istawa alal arshi tu a, boleh bermaksud dengan Allah Taala mentakdir bumi ni atau dunia ni melalui a, perantaraan arash ini ada diterangkan oleh Umar Sulaiman Asqari untuk salah muslim sk dengan kitab beliau tentang apa siri uh, iman billah tu uh, iman kan akidah uh, selesilah akidah apa uh, pertama tentang Allah taala dia bincang dengan tajuk ni so ahli kalam ada uh, kata istawa alal arsy tu dia cuba untuk kata macam ni kita berfikir pakai otak atau takdir melalui arasy uh, senakan ini ini kata-kata ni adalah sangat salah sebab so, tak patut seorang manusia tu mengatakan Allah ala perlukan alat ataupun sesuatu untuk dia mentadbir itu basic sebab, tak sepatut kita kata macam tu So Allah SWT dia maha kaya daripada memerlukan kepada apa-apa. So untuk mengatakan arasy itu tempat Allah Taala mentakbir melaluinya atau Allah buat pentakbiran, itu pun salah juga. sedangkan Allah kata dia Subhanahu taala, tak ada arasy lah kita kata, patut terima dengan pengertian tersebut. Ah cuma dekat sini ada sikitlah. Ha pasal ini antara pengertian eh, pengertian apa apa yang istawa ila ni. In qada'i min ikbalihi an al-khalqi, dia telah selesai daripada amarannya dia kepada makhluk dia ataupun kepada pentadbiran kerajaan melalui perta antaranya gitu. Tapi taghyir at-tasarruf dia kata, maka sebenarnya dia perubahan, tasir tasrif dia kata, ma yu'aththiru fi taghyiri dalalahi wal ihtimal. Dia akan dia apa yang ada memberi kesan pada apa yang beri, dia kata pada perubahan tasir tasrif tu, ada benda yang memberi kesan pada perubahan petunjuk dan juga kebarangkalian. Maksud dia kalau kita ambil pengertian tu satu dengan itu saja maksudnya dia stop lah. Stop predator apa untuk untuk apa? Untuk, uh, maksudnya kalau kita gunakan isim faal. Jadi maksud tu akan jadi makin jelas dan terang. So kebaran akan stop. Ini ini masalah dia. Pada ahli kalam, diorang suka untuk benda tu berkembang lagi. Masih boleh difahami sedemikian. So bila kita dah terangkan maksud tu dengan terang, jelas kan. Dia berhenti berhentilah. Berhentilah tajuk tadi. Kalau kita kata contoh macam apa? Pembincangan berkenaan dengan tajuk istiwa ni kan. Kita tahu kalimah. Tak tahu cara dah lah. Stop dari lah situ okay, Problem kita adalah masalah orang yang terlibat dengan ilmu kalam Dia akan sibuk dengan Tapi akal tak faham Akal tak faham Akal tak dapat gambaran Kita bukan perlukan gambaran Sebab kita memperiman dengan Allah Ta'ala Secara khwaib Kita bukan beriman dengan Allah Ta'ala secara nampak Kita beriman dengan khwaib So dengan sebab itu tak sepatutnya timbul Daripada sesiapa <coughs> Sebarang kekeliruan tentang perkara ni Ataupun rasa pun rasa tak puas hati ke kerana maksud tak difahami tak. Sebab kita yang beriman dengan baik. Bukan beriman dengan nampak. Maka kalau tak, tak dapat pengertian tersebut dengan terang pun, kita dah ada tanda yang lain untuk kita beriman dengan Allah SWT. Rasul datang, Quran datang, cukup dah. Memang Allah Taala kita iman dengan baik. So dengan sebab itu, pemahaman tentang kal tiap kalimah, sebiji macam mana yang sepatutnya diketahui, memang kita tak ada pengetahuan. Sebab Allah Taala tak pernah buka ilmu dia kepada siapa-siapa. Kan? -siapa fal yusir ala ghaibihi hada tak buka perkara ghaib ni kepada sesiapa dan ini perkara ghaib yang terbesar Allah Taala itu sendiri adalah ghaib yang paling besar okey falyajtan falyatajannab at fasal falyatajannab tasrif maka dengan dia menjauhi akan apa akan perbuatan tasrif kama yatajannabu ziyada macam dijauhi akan hendaklah dijauhi tasrif tu macam dijauhi akan ziyada falyatajannabu Falu yutajan uh, yuta nab al-tasrif al ha? Al-tasrif tu kama yutajan nabuziyadah tu Andalah dijauhi akan tasrif tu Macam dia jauhi akan penambahan Fain atas tasrif nuksanan wal ziyadah Kerana dalam tasrif ni Ada penambahan dan ada ada pengurangan dan ada penambahan Memang betul kita faham macam tu ha, Tapi balik pada asal Memang kita dambak uh, macam apa Nama Allah Ta'ala eh? Contohnya Bila Allah Ta'ala sebut dia kata syara'a lakum, dia syariat untuk kalian. Minat din daripada agama, wassabihi ma wassabihi nuha. Apa diwasiat kepada, ada pesan daripada Nuh. Memang Allah Ta'ala kata syara'a, dialah yang mensyariatkan. Ada amnahum syuraka'u syara'u yang minat din ma'labi azzamillah. Adakah mereka ada sekutu yang mensyariatkan untuk mereka, agama selain daripada yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Memang daripada ayat-ayat berkenaan, kalimah syara'a tu, mensyariatkan, memang Allah Ta'ala melakukan perbuatan tersebut. Tapi nama tak keluar ha, Ini kita bersama Membetul Konsep ni kita bersama dengan Pengertian diberikan oleh Muhammad Ghazali Berkenaan dengan tajuk uh, Kita tak patut tasrifkan Sebab kita bimbang nanti kita guna tasrif tadi Sedangkan Al-Tang tak pernah gunakan Kalimah berkenaan kepada kita okay? Kita faham Kalimah tak tahu cara Tapi penggunaan kalimah yang ditasrifkan tadi Kadang-kadang memberikan maksud penambahan atau pengurangan Macam kes dia lah Kita tak boleh nak panggil Al-Tang lah Yasharet Yasharet dan nah, apabila Allah Taala kata di syara'a di syara'alah ataupun Allah Taala apa Allah ya stahzibul Allah Taala mengurol-ulukkan -uluk mereka fi'il telah ada tak ada, ada, ada lah kita ada kata Allah Taala ya musahziz wahai mengurol-ulukkan kita takkan guna kata nama atau isim fa'il isim kata, nama apa isi, perlakuan perbuatan atau isim fa'il daripada fi'il yang Allah Taala beritahu tentang perbuatan dia nah, itu betul tak ditasrifkan tapi kita faham maksud, tak tahu cara Tapi jangan pula kita ubahkan kalimah tersebut Kepada isim fa'il, isim maafkan Sedang, telah akan dan sebagainya Sebab benda tersebut akan memberikan Pengertian berbeza Walaupun kita tahu bahawa konsep dia Bila kita nak memahamkan suatu benda Kita memang kena rujuk kata perbuatan tadi pada, pada pada, pada uh, root word dia Root word dia dan sampai kita faham Betul-betul nah, Tapi namun begitu, pada istilah syarak Ada benda yang taklah sembunyikan Itu contoh macam tentang zat dirinya atau sebahagian sifat-sifatnya kita tahu kalimah tak tahu cara tahu kalimah tak tahu cara okey sebab memang kita dan tasrif ni ada penambahan dan pengurangan maksud yang boleh kita gunakan pada eh, apa pada satu benda dia akan kurang dan tambah baik baik atasaruf rawiung tasaruf atau tindakan yang keempat atafriung awil kias pencabangan ataupun pengkiasan maksud dia daripada contoh kita cabang-cabangkan lagi. Contoh-contoh ha, yang lain. Yang kita mengkias. Menyamakan. Okey. Dia kata. Tasarruf yang keempat. Tindakan yang keempat. Al-Riajibul Imsa anhu Yang wajib untuk seorang tu. Yang wajib untuk uh, ditahan. Atau disekat daripadanya adalah. Al-Qiyasul Tafriyat. Penyamaan. Uh, perkiasan dan juga pencabangan. Contoh dia. Mislu. Angyari da'ala fuzul yad. Baru datang lafaz yad. Tangan. Fala'yudhu isbatu sa'idi. Maka tak patut kita sabitkan untuk lengan ha, tapi wal asabi' ha, ni masalah sikit sebab lafaz tu ada ha, okey di sini masalah dia bila lafaz tu ada kita boleh nafikan memang kita nak uh, takdis Allah taala tak nak Ta Allah diserupakan dengan makhluk tapi apa orang sebut tentang dirinya tak boleh kita nafikan kita boleh nafikan macam-macam apa macam nabi kata tentang uh, innal qulu bil ibad hati-hati selain hamba ni Baina Aswa bin Rahman Yang Di antara jari-jari tu hanya maha penyayang Dia bolak-balikkan macam dikendaki So kita faham kalimah Tapi cuma tak tahu cara Tak ada kita jari tu macam jari kita tak Cuma pada separuh tu betul lah Sebut tangan, faham tangan Cuma tak harus kita sabitkan ada lengan Jari tu ada Jari tu memang datang dari hadis Tak boleh kita nasihkan pula Kita takkan akan serupakan dengan kita Okay wal tapak tangan Dikata, musiran dia musiran ila, ila anna min lawazim al yad dia yang, yang benda ni pengakhiran dia ataupun hasilan dia adalah kepada bahawa ini kemestian tangan bila ada tangan mesti ada ni ada ni kau tak tergantung tangan tersebut ini akal cakap kita tak sepatut ikut akal dalam perkara ni kita cuma kata tahu kalimah tak tahu cara banyak kali kita tekankan tajuk ni Seakal kita terbatas Kita tahu kalimah tak tahu cara. Macam contoh macam Malaikat ada sayap Semua orang tahu Malaikat ada sayap Bahkan siapa tak nak Mengaku Malaikat ada sayap Kita banyak kali bawa Apa contoh ni Sebab nak fahamkan dengan mudah Malaikat ada sayap Siapa kata Malaikat ada sayap Kafir Siapa kata Malaikat ada sayap Kafir Sebab Allah Ta'ala sebut Malaikat ada sayap Allah Ta'ala terangkan Tentang sayap Nabi pun ceritakan tentang Namban Malaikat ada sayap Dalam surah apa Dalam surah Fatir kan Alhamdulillah Selalu puji bin Allah Fatirissamawatil al Ard al al menciptakan langit dan juga bumi. Ja'ilil malak ikati rusulah. menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Uli ajni hatin. Yang ada sayap-sayap. Sayap, -sayap. sayap malaikat ini masna wasulah sahurubah. Ada dua-dua pasang-dua pasang. Tiga pasang-tiga pasang, pasang. Dan juga empat pasang-papak pasang. Yang pasang. kata, yazir fil khalki mayasyak. Yang kata pula, dia tambah pada ciptaan dia apa sih, dia kendaki. So basically kalau kita faham kat situ, memang malaikat ada sayap ni adalah uh, datang dengan nas Quran dan hadis Nabi yang SAW. Tak boleh siapa-siapa kata tidak. Siapa kata malaikat tak ada siap, kafir. Cuma, ha, dia cuma, dia. cuma macam mana mereka rupa sayap malaikat? Kita tahu sayap burung, sayap rama-rama, sayap kupu-kupu, sayap serangga, sayap binatang apa saja. Kita tahu sayap. Tapi kita tak tahu malaikat punya sayap macam mana. Kita faham kalimah, tak tahu cara. Sepatutnya ini aplikasi yang sama kita buat. Bila kita dapat kalimah daripada Allah Ta'ala tentang dirinya, kita kata Allah Ta'ala katil dari tangan-tangan. Tangan. Macam mana tak tahu? macam tak tahu. Start kita kiaskan macam manusia salah. Pengkiasan kita samakan. Kalau ada tangan, ada jari. Ada jari, ada kuku. Ada kuku, ha, habis. Enggak usah. Okey. Musyiran ada kata apa apa dia kata musyiran ila yang berakhir dengan bahawa ini adalah kemes, daripada kemestian tangan. Wa idza waradul aswab usbu' jari-jari Lam eh. yajuz zikrul milati Dia tak harus untuk kita sebut jari-jari apa kuku-kuku. Tak sebut kuku pula. Jari itu ada. Kuku tak ada. Jangan sebut kuku lah pula. Kamalai juzuzi kurul jism. Walam. Walasab. Macam tak harus untuk kita sebut tubuh badan. Daging dan juga urat saraf. Wainkan aliyadul mashhur ratu laim faqu anhu. Sekalipun tangan dia masyhur di sisi kita, tidak terpisah daripada itu. Kita aplikasi balik pengertian pada malaikat. Malaikat ada sayap. Tapi sayap malaikat tak dapat diketahui oleh kita. Kita tahu malaikat jibril ada enam ratu sayap. Tak boleh, kita dah nampak. Kita pejam mata, buka mata, tak nampak. Kita faham sayap, faham naratus, tapi tak faham sayap Jibril uh, Jibreel AS ada naratus sayap. Tak tahu, tak, ada, tak dapat gambar. Kita tahu kalimah, tak tahu rupa atau cara. Itu je Macam sungai syurga lah. Sungai syurga kita faham sungai, tahu syurga. Tahu sungai syurga, sungai, sungai madu. Kita faham madu. Kita faham syurga, kita faham sungai. Tapi bila kita di atas sungai syurga tu dapat madu, boleh kita kepala kita. Dia, dia, dia stop. Kita tahu kalimah tak tahu cara. Kerja kita adalah untuk berusaha mendapatkan janji Allah Ta'ala berkenaan. Bukan kita sibukkan tentang macam mana madu boleh keluar dengan banyak dia. Beberapa ekor lebah yang ada dekat ulu sungai. Ha, itu bukan cara dia. Sebab so, Allah Ta'ala boleh kata kun. Maka dia pun ya terjadi. Tak perlukan kepada kita panggil apa benda tu ikut akal kita. Akal kita, logik kita tak masuk wa in ka akhi dikatakan wa ziyadati ha dikatakan ada lebih jauh dari itu adalah a dikatakan ithbatul rijl aindaa awu awu ruudil lebih teruk dari lebih jauh dari itu adalah apa adalah a penambahan daripada penambahan ini adalah penetapan kaki ketika datangnya tangan masalahnya ini masalahnya ini pun ada dalil bukan tajuk kaki ini Masalahnya kita bukan kerja kita untuk menafikan. Kita paham kali tak tahu cara. Entah bagaimana apa apa apa kata apa? Ah apa. Uh, apa. apa? dia kata dan surah apa bila kita buka tafsir tafsir eh. Ah berkenaan dengan surah ayat surah. Kejap. Eh. Ha dekat kau nak masuk ke tak dia? Saya pun tak pasti. Okey eh. Tengok dekat sini nampak tak K boleh lima orang tak apa tak masalah. Okay, tapi rasa gambar nampak good. Saya harap uh, gambar kita nampak. Okey. Halim talakti. Okay, Surah Qaf. Surah Qaf ayat yang ke-30. Ayat 30 Surah Qaf. Yang tunjukkan uh, yaumanaquliljahannama halim talakti. Hari di mana kami kata pada pada pada pada jahanam adakah engkau telah penuh. Wa dan, dan Jahannam kata hal mim adakah sebarang tambahan. Nah, kita buka dan tafsir. Ini daripada para sahabat Nabi, Ibnu Abbas serangkan. Dia kata bila neraka cakap macam tu maka Allah akan pijak dalam neraka. Kita ha kita tahu kalimah. Tapi neraka akan jadi penuh. Sampai neraka kata cukup-cukup. Anak nah, ceritakan walaupun neraka tu besar Hebat masa jatuhnya makhluk dan gigi-gigi okay, okay. apa apa apa ke, kelebihan cerita berkenaan. Cerita tu nak ceritakan bahawa neraka ni walaupun makhluk jatuh dalam dia tak sampai ke dasar punyalah dalam. Kan malaikat bahkan malaikat apa apa makhluk yang masuk neraka. Makhluk yang masuk neraka ni saiz dia besar. Sebatang gigi sebesar rohod. Tapi bila masuk neraka hilang. Tak tak tak, tak, tak apa tak tinggal tak, tak terbaki. Nak ceritakan besarnya neraka. Tapi bila Allah Taala masukkan ...pijak dalam neraka Maka ketika-ketika itu, ketika itu, kat ketika itu menerangkan kata Ibn Abbas kata, ani kata apa cukup-cukup, ah dah penuh. Maka dekat situ kita faham Allah Maha Besar. Itu je. Bukan kita nak bayangkan Allah Taala macam kita. Kita tahu bukan nak kalimah berkenaan, tapi takkan kita samakan jisim Allah Taala, jisim. Maksud dia apa Allah Taala zat, zat Allah Taala, supaya zat kita. Dalam masalah, dalam masalah istilah, kalimah jisim zat eh, jisim atau zat. Kalimat, problem ni kalimah ni bila diletakkan kepada Allah Ta'ala. Dia orang kata dia jadikan makhluk. So, Allah Ta'ala akan bertempat. Ada dikuasai oleh masa dan tempat. Maka dia makhluk. Sebab tu dalam ilmu kalam dia nafikan terus. Tapi dalam kisah ni masalah kita akan lihat Allah Ta'ala nanti ke akhirat. Macam mana pula. Kita ada pengertian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahkan arash yang dia akan dipikul oleh para malaikat. Di mahsyar nanti. Nabi akan sujud di bawah arash. Ada kedudukan lah. Takkan ada kedudukan pula. Ini masalah dia sebab Allah Ta'ala... Bila dia nakkan satu benda, dia kan buatlah apa dia nak buat. Tapi untuk kita menafikan perkara sebut atas dasar akal kita. Itu problem dia. Atas dasar apa? Dasar akal. Berdasar kepada akal. Itu tak boleh. Sebab ini dikatakan sebagai berlawanan dengan kaedah salaf. Sebab salaf tak pernah menafikan dari otak Allah. Hanya kerana akal tak boleh terima. Dia kan ceritakan juga. Walaupun kita kata tapi tak tapi, nak stop. More than that lepas soalan-soalan tambahan macam ayat apa ayat apa ayat surah apa surah qaf tadi ayat 30 tu kalau kita buka tafsiran sangat jelas. Ha, tapi dong itu untuk sambung cerita tak boleh. Macam Imam Ahmad apa Imam Malik katalah istiwa tu maklum. Engkau tahu aku tahu. Cara kaifiah dia majhul tak tahu sebab orang tak ada bandingan untuk dibandingkan. Iman wajib. Iman dengan itu adalah wajib tapi soal adalah bidah. Itu tajuk dia. Ini cara yang sama lah kat sini. Kalau dia kata kat sini lebih jauh dari itu adalah pen, dengan penambahan ni. Pernetapan kaki ketika datangnya tangan. Ini pun salah. Kita kata kalau kita ikut salaf, bukan kita tetapkan kaki kerana ada tangan. Tapi kita tetapkan kaki kerana dalil datang. Hadis Nabi datang ceritakan. Bila hadis Nabi kata ya, iyalah. Tak jenis nak kata tidak pula. Kita tak faham tentang Allah Ta'ala. Nabi lebih faham. Dan tujuan kita masuk campur dengan menafikan tu salah dan dan kita dan dalam sama kita kena ingat kaedah salafus adalah kita takdizkan kita men menucikan Allah Taala tanziih bila taktil iman bila tamfir kita iman tanpa contoh tapi kita kita kita tanziih Allah Taala daripada sifat makhluk tapi bukan dengan apa dengan dengan ta'til ta tanpa kita mengabaikan pengertian nama Allah Taala atau maksud apa perbuatan dia tak boleh kita nafikan penafian itu yang salah sebab ini yang sering berlaku pada orang terlibat dengan ilmu kalam Dia sibuk menafikan sebab akal tak tak, tak boleh terima Kita kan kata masalah akal kita ada dalil Dalil kata ada, ada lah. Macam mana tak tahu Stop situ Macam mana itu tak tak boleh tahu Kita tak boleh tahu, dia, tak dibenarkan kita tahu Bahkan Nabi hanya cerita Sebab tu para sahabat Nabi Dia ajar oleh Nabi Sampaikan mereka kata soalan kepada Nabi Hal nararabbanai amal kiamat Adakah kami akan lihat Tuhan kami akan kiamat nanti punya nabi tak ceritakan kepada mereka tentang benda-benda ni sampaikan mereka kata adakah kami lihat Tuhan kami hari kiamat nanti maksudnya nabi tak pernah ajar mereka lihat Tuhan di dunia tak pernah nabi ajar lihat Allah taala di dunia yang nabi ajar baru mereka lihat Allah taala di hari kiamat nanti hari akhirat dekat situlah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala nah, itu betul itu baru benar okey waibatul fam 'inda wurudil ain dan yang teruk lagi jawap adalah kita penetapan mulut Ha, kita tahu orang tak berkata-kata Tapi kita tak ada kata Orang ada mulut So orang tak pernah tetap Untuk dirinya mulut Atau lidah Atau gigi Okay Apa dia kata Indahurudil Ain Kita datangnya mata ha, Betul kalimat mata datang Tapi Tak kita boleh bayangkan Seperti manusia Dia orang sebutkan Ada, sebut, kan? ada. Mata, Nabi sendiri kata Dalam hadis yang sahab dia nak buat bandingan Tentang dajjal Nabi kata kan, Inna rabu Inna, inna al-a'warul kazab Dia, dia dajjalnya ala'a'war Mata buta sebelah Menipu ha, banyak kan? Wa la Tuhan kalian tidak Buta sebelah mata ha, So Nabi beritahu macam tu Tak ada Tuhan kamu rupa macam tu So bila kita dapat tahu bila manusia tu ada Makhluk yang sedemikian Allah Ta'ala bercanggahan dengan sifat makhluk berkenaan Tapi tak dimaksudkan dengan Nafi mata Tadi kata tak ada mata Tadi cakap macam tu sebab so Allah Ta'ala kata ada Nabi kata ada dan macam Kita boleh kata tak ada Kalimah kita faham tak tahu Cara pegang tu je Tahu kalimah tapi tak tahu cara. So menafikan tak boleh. Apa tanah kata ada? Macam mana? Tunggu mati. Tunggu mati baru kita dapat lihat di hari akhirat nanti. Awain da wurudil bahki ataupun kita datangkan mulut ketika mana datangnya hadis tentang ketawa. Nabi kata Allah yang tahu ketawa, ketawa. Kita pun tahu macam mana? Allah alam tunggu sampai mati dia. Tunggu mati entilah baru tahu dapat tahu. Untuk sekarang kerja kita adalah beriman. Balik pada asal beriman dan percaya kita ada tugasannya awal kita nak takdis nak tasbih kan orang iktiraf dengan kelemahan tak boleh kita kata uh, saya saya saya apa saya saya tak nak tahu mana boleh cakap macam tu kita kena percaya walaupun walaupun eh, tak masuk akal kita sebab kerja kita bukan bukan jadikan akal ukuran bagi dalil akal bukan ukuran bagi dalil akal bukan dalil akal lah pembantu untuk kita faham dalil faham dalil dalil ada cuba fahamkan macam ha, kaedah kita buat tadi kita terangkat. Ah ha, so kita beriman tanpa sebarang contoh. Dan, tapi menyucikan Allah Taala bukan dengan mengabaikan akan apa dicakap pada kita. Wa isbatil uduni wal aini 'inda wurudi sam wal basar. Demikian juga penetapan aden telinga dan mata ketika datangnya mendengar dan juga melihat. Ha, ah kita ingat bila kita dalam mazhab salaf kita tetapkan mata tidak telinga telinga eh? tak ada. Orang tak pernah kata dia telinga Ha, tapi mata je ada datang Maka kita kata ada lah Mana yang otan tak, tak kata ada Jangan kita kata ada ha, Tak ada sekali-kali pun Bahkan jadi dia Jahmiyah, jahmiah lah pula Dia nafikan nama dan sifat otan lah Sebab dia kata kalau nak melihat mesti ada mata Kalau mendengar mesti ada telinga Kalau otan tak mendengar tak melihat Kalau mendengar melihat Maka apa alat dia Dia cakap yang tu ha, Ini adalah di antara Ajaran-ajaran sesat yang berlaku dalam, dalam sejarah umat Islam Bila manusia tak boleh faham Maka dia terus datang dengan cara berkenaan mak kul dalika muhal wa kadhb wa ziyada semua itu adalah mustahil penipuan dan juga penambahan memang betul kita faham boleh namun begitu bukan maksud dia kita menafikan wujudnya memang dia wujud dah wujud yang mana yang Allah firman kan firman kan ada ada apa nabi ajar kita ada ada cara tak tahu cara tak tahu bukan dia tajasar wa alihi ba'dul hamqa dan dia telah menjadikan jambatan di atasnya sebahagian orang-orang bangang dia kata mil hasywa hashyati al mushabbihah yang menyamakan Allah Tanah dengan makhluk Fali ha, Zalika Zahkar Nahu kerana itu kita sebutkan dia di sini kita sebutkan contoh-contoh ni walaupun sebenarnya ikut kepada penjelasan yang sepatutnya macam saya terangkan uh, apa Allah Tanah kata ada, ada ha, stop situ dan kita tak boleh uh, kias kalau kita tahu Allah Ta'ala ada ni, mesti ada ni macam kita, ha, itu habis what's up start kita buyubayangkan ada lengan dan, dan sebagainya ada dada, ada, ada mulut, ada gigi habis ada lidah itu tak ada, Allah Tanah tak pernah kata tentang dirinya maka jangan saya cakap tapi dia berkata-kata, ya dia berkata-kata. Apa dia cakap dia ada, kita kata dia ada. Eh, stop situ. Itu kaedah salah. Bukannya kita menafikan. Ha, hanya kerana yang problem ni adalah geng-geng apa? Belajar ilmu kalam ni. Dia akan nafikan sebab dia tak boleh masuk akal, dia nafikan. Ha, tujuan nafikan supaya apa? Supaya tak pening kepala nak penjelasan. menjelasan. Ha, ini kaedah yang salah eh. Tak sepatut berlaku. Okay. Seterusnya, dia ada enam eh. Ini yang kelima. Atasarful khawamisu al-jam'u. Tindakan yang kelima adalah penggabungan. Ha, tapi ni kita kena sikit. Apa tak setuju lah. Sebab so, lagi dia kata, atasarful khawamisu al-jam'u bainal mutafarriqat. Dia kata, tindakan yang kelima, yang sepatut ditahan adalah menggabungkan di antara yang berpercerai-cerai. Mana, kisah ni, kisah ni, yang gabung sekali. Dia kata, walaqad ba'udah an-taufiq. Ini adalah jawah daripada taufik Allah taala dia kata ketepatan man sannafa kitaban fi jam'i hadihil akhbari khosatan dia kata sesiapa yang mengarang sebuah kitab dalam menghimpunkan semua khabar-khabar ni terutamanya nah, ini ada problem guys wa rasama fi kulli adwin fi adwin baban dan dia lukiskan apa dituliskan pada setiap anggota satu bab ,Uh, bab mata. Ha bab apa bab apa bab, bab, bab, bab, bab kaki, bab tangan dia, dia kata satu bab. Faqala babu fi ithbati ar lalu dia kata tentang bab menetapkan kepala. Wa bab fi ithbati al-yadi, bab menetapkan akan tangan. Wa bab fi bab ain Ha ialah orang dikatakan sama dengan selain itu. Ni kata pendapat dia eh. Okey, fa inna kalimati mutafarriqati sadarat min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awqati mutafarriqati mutaba'idatin ittima dan ala qara' ini mukhtalifatin ah uh, ya yufhamu ay yufhamu samiina yufi yufi musamiina maani maaniyah sahihatan dia kata ah uh, dia kata dia kata, kerana sungguh kalimah-kalimah ni uh, datang secara berbeza-beza dia kata dia dia bilang berbeza-beza ni uh, tangan kaki hadis-hadis datang dia kata berpecah cerai yang muncul daripada Rasulullah SAW pada waktu-waktu yang berbagai yang asing-asing yang berjauhan bersandar dengan kepada kalinah ataupun apa apa apa apa, tanda-tanda yang apa kalinah berbagai yang yang memahamkan orang mendengar maksud-maksud yang betul. Tapi kalau kita cakap macam ni masalah. Sebalik so, pada asal bila kita belajar asma husna kita kumpulkan semua. Mana boleh kita asingkan? Mana kita asingkan? Bila kita start asingkan, kita asingkan. nanti diterangkan kenapa dia, dia kita jangan gabungkan. Tapi sebenarnya bila cakap itu, itulah jawapan kenapa apa, mereka tak nak gabungkan sebab bila digabungkan semua dadal-dadali berkenaan, jelaslah kepada masalah penjelasan kita kena lihat Allah Ta'ala dari akhirat dan sebagainya yang bertentangan dengan fahaman, kolongan, yang, yang apa ahli bida'ah, ahli kalam, berbida'ah, kolongannya tak dilihat Allah Ta'ala, tak nini Allah Ta'ala, tak apa tengok dengan mata hati dan sebagainya, semua akan gagal. Semua akan gagal bila kita datangkan hadis ni secara kelompok. Macam macam kita belajar asmahusnah, bila kita belajar Asmah Husna, kita pun kena bawa hadis-hadis tadi satu tempat. Bukan asing-asingkan. Ikutkan Nabi cerita pun memang asing-asing. -asing. Nabi cerita berasing-asing kepada para sahabat. Kisah tu bercerai-cerai. Tapi kita patutnya apa, memang macam kita belajar jafik lah. Nak faham tentang wudhu. Kita kena bawa semua hadis satu tempat. Bukan bincang asing-asing. Bila kita buat perangai yang kita asingkan sini-sini-sini, tak jumpalah kita jawapan yang betul termasuk dalam ke memahami atau mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni kata apa? Ha kata sini kita eh. Faida ni kata a dia kata, uh, uh, kata uh, Okey. Dikatakan dikatakan faida faida dzikra uh, apa faida dzikra majmuat majmuatan. Kalau dia uh, nama apa hadis-hadis berkenaan disebut secara ber, berkumpulan. Ha, secara berku, secara berkumpul ala misali khalqil insan di atas seumpama ciptaan manusia ha, Ini bukan bila kita gabungkan bukan tujuan kita yang menyamakan manusia sara jam'utilkal mutafarriqat mufarraqat dia terjadilah penggabungan uh, ciri-ciri-ciri berkenaan uh, pada pendengaran dufaatan wahidah dalam sekaligus dia kata qarinatan azimatan dia sebab menjadi satu qarinah yang agung fi taqidi zahiri pada menegaskan akan yang zahir wa'i hamid tashbir dan juga mengsangsikan akan penyerupaan betul lah kita i hamid ni pasal kita ikut ahli kalam ikut pada salaf tak ada masalah kalimah tadi tak ada mendatang pada mereka sebarang kemuskilan penuh tak pernah tanya cukup dengan situ je sekarang ni pada orang yang uh, ikut ilmu kalam dia rasakan penting untuk dibahaskan sebab tak nak orang jadi Uh, tak faham, uh, tak faham kali, uh, kalimah tadi Problem dia kita tak patut Memahamkan dengan cara akal Dalil daripada syarak dah datang Bahawa itu bukannya untuk Masuk tu, tu, uh, ruang kita untuk masuk Tak patut kita masuk ke situ Dan juga kita godek macam-macam Sebenarnya so, tu dah, dah datang macam tu Kita iman Allah Ta'ala ke so, Qaib Sebab tu para sahabat Nabi ni, tak teruskan pertanyaan Berbagai bila Nabi cerita tentang sifat Allah Ta'ala Tentang zat Allah Ta'ala Nabi dia orang tak banyak cerita Bahkan paling jauh diorang kata pun Adakah kami akan lihat Tuhan kami berada kiamat nanti Bila Nabi kata orang Ta'ala ketawa Dia tak kata ketawa macam mana Dia tak cakap Sebagi so orang ada keleakan bagi Allah Ta'ala Bila Nabi cerita Benarlah Nabi cerita kan Ni awak nafikan buat apa Kan pun nak kata macam tak jadi Nabi kata ada Kamu kata tak ada kenapa Macam kat sini kan Dia kata benda tu bila kita kumpulkan gabungkan Dia akan berikan apa Menegaskan akan yang zahir Itu betulnya dan memberikan apa memberikan apa memberikan memberikan kesamaran ataupun uh, memberikan waham eh uh, Kesangsian berkenaan dengan penyerupaan, tashbih Itu kita kalau ikut ilmu kalam, ikut kepada manhaj salaf tak ada Kita kata zahir, zahir lah Zahir tu zahir Macam mana orang -orang, kalau tangan-tangan, ada lah macam mana tak tahu Habis cerita Ada pun untuk kita start macam Tapi kalau dah cakap tangan mesti dah bayang ah ha, Itu kita ikut ilmu kalam punya kaedah Ikut kaedah uh, salafuswaleh, tak ada masalah. Kan Nabi cerita kan? Sebab tu tak ada seorang sahabat pun tanya Nabi ketawa. Nabi kata orang nak ketawa. Tentang hambanya. Eh, kisah antaranya macam kisah Kisah-kisah-kisah uh, Ayat Surah Al-Hashurah ke-9. Bila ada seorang uh, ansar, diterima terima uh, tetamu Nabi. Nabi minta siapa boleh terima orang ni. Dia ditamu. Lepas tu dia minta dibawa balik rumah. Bukan ketika dia. Dia pergi dia dia sampai di rumah, dia kata dengan isteri dia, apa makanan ni ada? Isteri dia kata ada makan untuk untuk anak-anak aje, sikit je. Dia kata isteri tidurkan anak-anak. Lepas tu masak makanan. Ketika makan, makanan gelap. Dia nak pastikan tamu dia kenyang. Nak pastikan tetamu dia kenyang. Lepas tu besok pagi ni dia dia buat dia, dia isteri dia tahu. Dia tak bagi tahu siapa. Tapi Nabi esok pagi Nabi Nabi kata oh, Allah Taala ketawa terhadap dia. So, jadi para sahabat ada tanya, "Ketawa macam mana ya Rasulullah?" Dia tak tanya. Mereka tidak tanya. So bagi mereka benda yang Nabi ceritakan tu adalah benar. Masalah cara tak ada kerja kita untuk masuk dalam perkara tersebut. Kita faham kalimah tak tahu cara sebab orang yang masuk kepada menyekat pengertian pun dia tasarruf juga. Dia bertindak pada kata-kata, pada nama, apa pada perkataan-perkataan yang datang dari hadis tadi dengan ide akal dia. Salah juga, sama aje. Sebab itu kita kata yang kita betul adalah kita gabungkan, tak ada masalah pun. Bas macam, macam kita belajar asyik senang kita belajar kena gabungkan semua nak belajar apa tentang zat Allah taala pun atau sifat dia kena gabung sekali lah baru kita faham kalimah tu maksud apa nah bukannya kita asing asyik kan wasaral iskalu wasar iskalu fi an-rasul sallam lam lima nataqa bima yuhimu khilafal haqqi aqzama fi nafsi wa auqa ya kata wa auqa bal kalimatul wahidat bal kalimatul wahidatu al fardatu ya tataruqu ilaiha al ihtimal Bahkan dia kata dan menjadi kemuskilan pada bahawa Rasulullah SAW mengapakah baginda bertutur dengan apa yang memberikan memberikan kesangsian bercanggahan kebenaran. Dia dia olah macam apa tau? Nabi cakap kena logik dengan akal. Kalau akal tak terima maka Nabi cakap salah. Ha, ini kaedah ilmu kalam. Ini kaedah ilmu kalam. So Nabi kata benar-benar lah. Awak sibuk ke? nak kata tak cukup kenapa? So elah boleh kita gabung tadi nampaklah betul nampak kata zahir zahir lah. Ha, dia kata dia kata wa kana adwama amri wa auqa. Apa fi nafsi uh, ha, Bahkan dia kata dia kata apa dia, dia, dia, dia membesarkan pada diri dan juga mendatangkan apa terasa, terasa, terasa dalam hati. Ha. Balil kalimatul wahidatul al fardatul bahkan kalimah yang satu yang yang yang yang singular tunggal ya tataraku ilaihi al ihtimal akan datang kepada kalian. Fa iza ttasala bi bi sa dia hasaniyat thaniyat thaniyatun wa salisatun wa rabi'atun min jinsih ihtimal bil idafati jumlah dikatakan kalimah yang bersendirian tunggal dia boleh datang pergi ke barangkalian boleh kita bayang-bayangkan maksud tapi bila bercantum dengan satu kalimah tadi yang kedua yang ketiga yang keempat daripada jenisnya maka dia menjadi apa silih berganti Lemahlah akan ke barangkalian bila idhafati ala jumlah dengan gabungan kepada jumlah tadi. Ini sebenarnya kaedah yang sering berlaku pada kesalahannya untuk memahami. So bila kita nak faham tentang zat Allah Ta'ala, tentang diri Allah Ta'ala, patut kita gabungkan semua sekali. Dalil pun kita asing-asingkan. Bila kita asingkan, kita akan sentiasa mencari jalan untuk tak menjelaskan kebenaran di atas bentuknya. So kita bimbang takut nanti dikatakan serupa menyerupakan Allah Ta'ala. Kerana bimbang kalimah tersebut, kita asing-asingkan. So kita tasarruh juga kita buat tindakan juga ni sebenarnya yang bawa belakang bawa ni akan timur terjuk mengasingkan mengasing asingkan tujuan asingkan ha, supaya sama tu maksud dia kes dia dia asingkan dia kata jangan gabung sebab kalau gabung nanti maksud tu sangat jelas macam orang belajar kan dia, dia ambil hadis apa dalil contoh macam rahman as-sawah sahaja nah, dia cuba datangkan macam-macam tapi kalau dia bawa hadis tentang apa nabi isra miraj bawa hadis Nabi Islam Arabi. Bawa hadis berkenaan dengan tajuk malaikat turun naik. Turun naik untuk apa? Untuk uh, menyalin amal kita dan mengadu kepada Allah Taala naik ke atas. Malaikat akan naik ke atas, Nabi naik ke atas. Kemudian Jibril bawa turun Al-Quran. Uh, dan Nabi cerita Isra Mikraj Nabi itu. Semua di atas. So kita nak nak bukan dalam kisah Firaun Fir pun Firaun uh, pun kata dengan, dengan dengan dia punya apa? Dia punya dia punya menteri Haman untuk bienakan bangunan tinggi nak intai Tuhan Musa. Sekali so, kita gabungkan dalil tu semua sekali, kita nampaklah maksud Allah di atas sebetul. Tapi kalau kita bawa satu dalil saja, ha, kat situ yang uh, Uni Hadoli sekian, dia lupa nak bawa dalil lain. Sebab tu memang betul apa dikatakan oleh orang Zakik, sini betul. Bila kita bawa satu dalil tadi, satu kali tadi boleh ada keberangkalian. Tapi kita bawa dua, bawa tiga, bawa empat, hilang ke kalian dia menjadi nyata maksud Dan ini sebenar cara betul kita faham Bukan kita asing-asingkan dalil tadi Hanya kerana nak memastikan pendapat kita menang Haa ni faham tak Ni cara dia Ni kaidah kaedah orang yang buat Macam baru ni ada kes apa Dia tengok seorang ustaz tu Dia bawa cerita kata apa Tentang bida'ah sanah bida'ah dolalah eh. Dia kata wahabi je tak terima bid'ah. Ah wallah la bidaah dia buat kata-kata Imam Syafi'i ha, tapi tapi cerita kelakar dia kalau dia buat kata-kata Imam Syafi'i kan sufism ikut Imam Syafi'i apa benda tasawuf kenapa kenapa awak ambil kata-kata Imam Syafi'i adanya bidaah hasanah tapi awak tak bawa cerita berkenaan dengan Imam Syafie kata barang siapa uh, hmm. masuk ikut tasawuf pada awal uh, zuhur keluar uh, as, apa tang dia dah jadi gila dia di bangang. Imam Syafi'i ni cakap tu. Kalau kita kita faham dekat situ, dekat sini kita dapat nilai maksud Imam Syafi'i tentang bid'ah Hassan lah tapi bukan menambah pada agama buat zikir dan rekan sendiri. Sebab dia sendiri kata dia tak setuju dengan orang yang duduk di Irak yang sibuk berzikir-zikir dan sebagainya menggurindang-gurindang, konsidah-konsidah. Menggurindang, menggurindang, menggurindang. Imam Syafiq tinggalkan uh, Irak pergi lari ke Mesir sebab itu. Sebab tu kalau kita nak faham cerita apa maksud Iman Syafi'i dengan Bidak Hassanah. Bawa semua kisah hidup dia. Bawa cerita apa benda dia tinggalkan. Bawa cerita benda dia celah. Ada yang kita jumpa. Masuk-termasuk benda dia celah Bidak Hassanah, Bidak Asahi'ah atau yang buruk tu, yang mazmumah tu adalah Sufism, Tasawuf. imam Syafi'i cakap. So kalau orang tak suka imam Syafi'i ke? Ha, sebab tu geng-geng ni yang sesat ni, dia akan apa tau? Dia kata saya madhab fiqah imam Syafi'i saya amalan tasawuf jin al-baghdadi imam syafii tak tak ada amalan apa kerohanian ke dia dia dia tak reti langsung dia tak dekat dengan tuhan siapa berani cakap imam syafii bukan wali allah Siapa orang cakap imam syafii bukan wali allah imam syafii dengan terang-terang kata laulal fuqaha kalau bukanlah orang faqih agama orang faham agama auliya allah fil aq wali wali allah di muka bumi falaysa lillahi wali atta ada wali dia nafikan habis kalau bukan orang yang faqih agama ni wali, Allah tak ada wali. Direct cakap yang tu. Habis dia bantai straight. Bagi sufi. Yang tak faham tentang hukum hakam. So basic kat sini kena faham. Sebab tu bila dia kata kat sini, bila kita bawa satu dalil, kita bawa dalil kedua, ketiga, dia makin apa? Hilang dia kata. Da'un fal ihtimal. Bila idawah fati' ila jumlah. Dengan gabungan berjumlah macam tu. Tadi Allah di atas. Bawa cerita semua sekali. Kalau bawa satu ayat saja, patut kita bawa syaih, likaan orang yang bukan Islam. Seorang Kristian nama Akhtar. Kenapa kita bawa macam tu? Kita patut ada ada daripada dari sini dari kita bawa sekaligus bila kita tinggalkan masalah dia. Sebab tu dalam kes masalah memahami dalil, mesti kita bawa faham dalil dengan menggabungkan nas-nas pada satu tempat. Once kita asingkan saja, maka kita akan apa? Akan jadi masalah Ha lah. kita faham ikut cara kita sukati kita lah, kita tinggalkan yang tadi. Tinggalkan ini. Tengok kita je. Ha, ini cara salah. Walidzalika Kerana itu. Yahsulimna zani biqawli muqbirain. Wasala asatil. Ma'la yahsulu biqawli wahidin. Dia kata kerana itu akan terhasil uh, daripada apa? Daripada zon keyakinan ni. Yakin. Uh, dengan kata-kata dua pemberitahuan Dan juga tiga. Apa yang tak terhasil dengan kata-kata seorang. Boleh dua orang datang, tiga orang datang. Makin jelas dan terang. Dia kata. Yang betul. Saya setuju. Baligh suluh min al-ilm al tawaturi bahkan akan terhasil daripada pengetahuan yang mutawatir ilmu yang yang yang yang pasti dengan khabar mutawatir yang ramai macam ke zamanaskan covid 19 kan orang ni kena orang ni kena dan apa kita punya penganjur uh, akhmil eh akbar semoga sembuhkan beliau dan keluarga beliau uh, kerana isi dia telah disahkan positif kita harap tak ada escalate pasal dia positif ada apa tu ada level pula jangkitan tu uh, kena macamana kalau dia kata tak perlukan kepada perawatan dan sembuh macam tu Alhamdulillah ha, tapi kalau dia kata perlu masuk hospital sebagai sekarang ni kita kena quarantine 10 hari ha, ni kita kata benda ni mutawatir ha, bukannya macam orang, orang konspirasi kata benda ni alah tipu je kan padahal dia tak pergi mana pun ha, Ini penipu apa, bohong besar yang sangat bahaya sebab mustahil orang ramai ber, ber, ber, ber, berpakat untuk menipu hanya kerana untuk kononnya jadi COVID-19 ni sebagai apa, melakukan vaksin-vaksin sangat-sangat bahaya Ya, pada orang ni yang datang cakap ni, orang dari konspirasi ni, semua mereka cakap berdasarkan pada ilmu internet je. Bukan ada fakta atau data. Mereka lebih kepada ilmu-ilmu internet. Dia ha, kata internet kata sekian, internet kata sekian, ni kata sekian. Tanzania lah dia jadikan hujah. Punyalah kan sesat. Tak tahulah. Dan ala kulihal kita kena paham ni. Jadi bila dia tu kalau ramai datang, dia tahu mutawatir lah. Mereka kata Malaysia sulbil ahad apa yang tak terhasil dengan apa singulariti mana orang dua orang tiga orang dengan yang ramai Mesti tak sama. Malaysia sulu maal el mil kota ini ini nak terhasil daripada pengetahuan yang pasti dengan himpunan kerana kerana Malaysia sulbil ahad apa tak terhasil dengan apa apa dengan dengan, dengan apa apa khabar kabar yang uh, tunggal yang bukan mutawatir yang satu orang cerita dua orang cerita tiga orang cerita yang sepuluh orang cerita tak, dia akan makin, makin kuat dekat sini sebenarnya Bila beliau, beliau cerita macam ni. Memang menggabungkan, bila orang disebut tentang, dari ada khabar-khabar tentang satu perkara Jadi kena kumpul macam itulah baru kita nampak, betul. Betul macam kes mutawatir, Mana Allah Ta'ala di atas ni mutawatir. Ni bukannya khabar ahad. Bila kita gabungkan semua cerita-cerita tadi, kita akan dapat satu result. Satu keputusan, Allah Ta'ala di atas, bukannya di mana-mana. Kalau orang kata di mana-mana, dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah. Dan orang kata Allah Ta'ala bertempat tu tak ada sama dalil kata macam tu. Semua yang diajar oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Syafi'i sendiri pun, semua hatta imam-imam pun Abu Abu Abu Musa Abu, Abu Hasan al ashari pun percaya dengan Allah Taala di atas, bukannya di mana-mana. Sebab yang kata Allah Taala tak bertempat ni adalah ajaran, ajaran daripada eh, apa, falsafah dan kalam, bukan daripada ajaran Islam. Nah ni kena berjaga-jaga sikit. Benda yang kadang-kadang kita perhatikan banyak orang tak jaga bab ni. Wa kullu dhalika natijatul istima'. Semua itu sebab hasil daripada penggambaran. I dia tetap rukun ihsan alul ilakauli kulil adlin. Dikata dikata kerana akan terhasil ataupun datang ke perangkalian kepada kata-kata setiap yang uh, saksamu. Wa ilakulihwahidimnukoroin. Yang pada setiap seorang daripada yang yang apa gabungan-gabungannya kolina-kolina tadi. Faidah sama, ing kotak ihsan alau dongfa. Bila bergabung saja, maka terputuslah akan ke perangkalian dan menjadi lemah. Perlu tahu kelaya juzu jamul mufarrokat. Karena itu tidak apa harus digabungkan akan yang berpisah. Ha, ini kita pelik sikit. Ha, kita pelik sikit. Ha, sebab kat sini jelas bahawa bahagian apa ilmu kalam tu masih lagi kuat. Pada tulisan Al-Ghazali ni kat sini masih lagi kuat. Sebab ha, dia dia dia faham kalau singgeli dalil tadi memang akan timbul kebarangkalian. Tapi kalau kita gabungkan dalil tadi dengan semua sekali maka hilang kebarangkalian Maka tak bolehlah takwilan takwilan atau ataupun apa idea-idea uh, tak apa sangkaan daripada ahli kalam ni boleh masuk. Sebenarnya itu itu yang dalil kita itulah cara kita sebetulnya sepatutnya kita kita gabung untuk dapatkan hasil macam kita nak tahu tentang wuduk kena kumpulkan dalil tentang wuduk kita kan tinggalkan bapak kena batal wuduk kena kumpulkan semua sekali macam tak boleh tentang zat alat lah dan sifat dia semua dalil datang kita gabungkan sekali baru kita dapat jawapan apa maksud yang dikendaki. Tapi kalau kita asingkan, kita kita boleh macam uh, kebenaran kalian. Sebab tu bila kadang-kadang dia, dia masih lagi bercakap berkenaan dengan tajuk, uh, wujudnya apa, kedudukan Allah Ta'ala berada atas tu adalah mustahil. Dia kata macam tu. Masih lagi ada sikit-sikit sakit baki. Ilmu kalam tu punya fahaman dalam kata-kata beliau. Pasal cara pemahaman betul atau salah tu. Kaedah yang beliau pakai berkenaan dengan mantik sebagai cara untuk menentukan uh, pemahaman ilmu. Cara kita nak faham satu benda, ikut mantik. Itu cara beliau kita tak nafikan tapi begitu macam kita kata dalil quran hadis nabi tidak tunduk kepada mantik tidak tunduk kepada mantik dia faham kat sini kalau dia, dia gabung kan memang habis semua sekali yang dibina oleh ahli kalam akan rosak kan ya, tak boleh cerita-cerita lawak kan macam dia kata Allah di mana-mana tu -mana, kan? tak ada dalil tak ada dalil ha, semua tu hanya kebarangkalian kebarangkalian ha dia orang tolak yang mana yang zahir ada datang dengan kebarangkalian sebab uh, masih berjaya tapi bila gabung kan semua dalil-dalil tempat dia akan gagal betul bila saya dengar orang kata apa Allah oh, Taala di mana-mana ke tak bertempat dan sebagainya semua sekali ini adalah kata-kata bukan daripada ahli sunnah wal jamaah bahkan bukan amal, ajaran salaf. Masuk so, kita kata Quran Karim datangkan kisah berkenaan macam kisah Firaun tu sangat simple je. Dia kata pada pada pada Faman ibn Nur Khan, bina untuk aku bangunan la ali attaliu ila ilahi Musa supaya aku boleh tengok jenguk Tuhan Musa. Wa innahu wa inni la adunuhu kadiba. Aku rasa dia bohong. Maksudnya Musa cakap apa? Musa kata Allah di atas Lalu sebab tu dia sibuk bina bangunan Kalau Musa kata Allah di mana-mana Dia pergi bangunan buat apa? Pelik betul kan? Itu simple je Sangat simple kan? Masalah Tak ada Israq Mi'raj Masalah amal yang kita naik diangkat roh kita mati diangkat ke atas Semua angkat di atas Mana kita kata? Bahkan langit ni berlapis-lapis sampai ke atas Dan Nabi SAW pada malam Israq Mi'raj naik ke atas Oh, cakap apa lagi? Nak kata tak tak tak tak Nak kata tak lagi apa ni Nabi kata naik ke atas dan yeah. Nabi berdiri masa solat dia dia de de de direct de de dengan Allah Taala semua mengaku benar berkenaan tiba-tiba datang untuk uh, masuk dalam kes apa ilmu kalam punye masuk tiba-tiba ha, tak ada ha, naik atas tapi Allah di mana-mana kau sesat apa benda ni ha, faham eh ni menjaga sikit dia dikata jangan gabungkan ha, ni kita kena highlight balik tak kena okey yang terakhir watafar atasar fusadisu uh, tindakan yang keenam attafriqa pembersihan at tasarufus sadisu nikakan yang keenam yang patut dihentikan adalah pada kalimat-kalimat yang datang tu berkenaan dengan zat Allah taala tentang naik ke tantangan tentang apa tentang uh, permata dan sebagainya at tafiqu bainal untuk memisahkan di antara yang berhimpun fakama la yujma'u bainal mufarraqa mutafarriqa bainal mutafarriqati sebagaimana uh, tidak digabungkan di antara yang berpisah-pisah Lay far aku bayar muhsamaah muhsamiati, ha, dikata tidak dipisahkan di antara yang bergabung. Fa in aku lukai kalimatin uh, ala kalimatin, au lahik katin, lha muasiratun fitahimi makna. Ha, Karena semuanya setiap kalimah yang mendarui pada ke atas satu kalimah atau datang selepas sebetul kalimah itu memberi kesan pada pemahaman maksud. Murajihatun, bahkan bahkan dia menguatkan lihat kemal Abdul yang untuk menguatkan akan kebarangkali yang lemah padanya kalau ada kalimah tu ditambah. Bahkan sebenarnya tak. Dia tak boleh datang ke macam tu. Bahkan kalau kita datangkan semua dia akan jadi lebih jelas dan terang. Lebih jelas dan terang bukannya dalam keadaan sama-sama. Uh, macam kes kalau kita lihat geng-geng yang, yang yang yang apa ahli bidah ah ni suka baca hadis kan Allah uh, wala meku syiah wa huwa makan dia, dia cari dalil yang daif yang tak sahih kata-kata Ali daripada kita syiah. Digunakan untuk uh, menguatkan kononnya. Allah Ta'ala ada, tak ada benda lain. Uh, tak ada tempat dan sebagainya. Sedangkan bila kita tengok dalam Bukhari Muslim, lafaz dia berbunyi, Kan Allah wa walam yaku syai'ah waka'na arshuhu alal ma' Dahulunya hanya ada Allah, tak ada apa, apa benda yang lain. Jangan tinggalkan ayat. Jangan tinggalkan dalil. Dalil tu tak habis ta lagi. Waka'na arshuhu alal ma' Dan arashnya dahulu di atas ayat. Ni hadis tu yang jelas, terang. Sebelum penciptaan langit dan bumi, arash telah ada. Arash telah ada. Bahkan ada air. Macam mana tu asal fikirlah pula. Kita fahamkan, Limah tak tahu cara. Air tu siapa takung pula. Terkapung ke. Ataupun, ah, jangan fikirlah. Jangan fikir. Sebab so, tu bila diorang asingkan, ah, memang betul, Imam Qazali kata, uh, dia menguatkan kepada keberangkalian yang lemah. Pada dalil terut Pakai lima yang Maksudnya kita faham kat situ berkenaan masalah arasy dah ada. Arasy dah ada. Sebelum langit dan bumi dicipta, arasy tu dah ada. Bukan kita kita okey betul di bersama Allah Taala ya. Yeah. Patu adakah apa dia dia dia di azali? Jangan tanya banyak. Jangan tanya banyak. Kita tanya banyak pula kita. Macam, Tapi kalau macam ni maksud dia benda tu kekal bersama Allah Taala, dia, dia Allah ke? Ah nampak. Ah ini semua apa cara ahli kalam cuba cari alasan untuk tak nak beriman dengan apa yang Nabi sabdakan. Simple je. Sebab mana hadis bunyi macam ni. Kan Allah. Dahunya hanya ada Allah. Walam yakus syai'a. Dan tak ada benda-benda lain. Wakan kan arshuhu alal ma' dan arshu alal ketika itu di atas air. Habis cerita. Kita faham kan arshu daripada. Lepas pula penciptaan qalam. Kemudian diciptakan qalam. Kemudian diciptakan langit dan bumi. Semua sekali berlaku selepas daripada itu. Ha ni kena faham bila kita memang dia, dia betul ditinggalkan banyak banyak golongan ahli apa geng sesat tinggalkan lafas wakana asyru al-mak tu arasy Allah dia tu ditinggalkan sebab apa ha, sebab supaya kalau tinggalkan dia boleh reka lah, apa dia nak Ini tak buanglah masalah arasy tadi dia kata Allah di atas arasy dia tak nak terima alasan dia kerana sekianlah arasy ni makhluk bagi Allah Taala Maha besar Allah Taala kata dia adalah yang usip Buat apa, -apa, apa, -apa. Kita pun kerja kita melimitkan Allah Ta'ala memberikan apa sahaja. Macam kita kata, Allah Ta'ala kata, dia mengampunkan dosa. Dia menghukum siapa dia nak, dia antar siapa dia nak. Then kita nak cakap apa? Oh, Tahu dia lah menyentuh Pula, kan. Awak Allah Ta'ala ke yang gatal cakap? Macam ni. Dia kata, fa'idha, fa'idha, fa fa dia kata, fa dia kata, furiqat wa fusilat saqatat dalal tuha. Bila diasingkan dan dipisahkan, akan gugurlah, akan, dan pun tunjuknya ha, kata. Sebab kalimah tu dibuang Betul lah Bagi saya saya nampak lah benda tu Pada sudut yang salah Tapi geng-geng ahli bida'ah Dia akan faham dengan cara lain sebab, sebab dia akan ambil Hadis yang tak suhaif untuk gadis kan Alasan untuk hujah Bagi hadis yang suhaif Hadis yang suhaif tak ada kalimah tu Tak ada kalimah macam apa Apa Walam ya kusya'i ma'ahu tu kan Wahu alam makana tu tak ada Dia macam mana dia dahulu Kekal macam tu juga sampai sekarang Itu tak ada itu bukan daripada lafaz hadis Nabi SAW. Itu dalam Nahjul Balarah. Dalam kitab syiah. Kenapa dia ambil kitab syiah untuk jadikan hujah. Pelik kan? Okey. Misaluhu contoh dekat sini. Okey. Wahuwa qawulu ta'alaf dan orang ta'alaf. Dalam surah Al-Nam, ayat ke-18. Wahwal al-qawiru ibadihi. Dialah yang berkuasa ke atas sekalian hamba dia la yusallatu ala ay yakul qail tidak di, di di dikuasakan atau di, diizinkan eh, dibolehkan di ke atas untuk untuk berkata seorang yang berkata huwa fawqa ibadihi mutlaqa dia di atas hambanya secara mutlak ha ni kat sini macam. dalil ni dia, dia dia tinggalkan ini je selahkan disebutlah Allah Taala di atas ni adalah mutawatir bukannya benda tu ada ke keraguan macam itu yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan ya, pada sebab ajar pada tabi'in. Semua sekali. Tak ada siapa yang faham lain. Kita pangkal lima Balik pada asal. Kita pangkal lima Tak tahu cara. Dia anau idha kira al-qahiru qablahu. Duhara dalal fauk. Kerana dia kata, dia kata apa? Apabila disebut al-qahir yang berkuasa. Qablahu. Di atasnya. Nyatalah petunjuk al-fauq. Atas dia kata. Al-fauqiyah. Al-latilil qahiri ma'al makhur. Mana atas. Yang bermaksud dia. Untuk yang berkuasa. kata hendak yang dikuasai. Bukan maksud kedudukan. Tapi macam kita kata dulu dia memang tinggalkan. Syariat apa? Uh. Hmm. Okay. Uh. Surah An-Nahl 50. An-Nahl 50. kalau buka Al-Quran uh, An-Nahl 50. Okey. Kejap. Okay. Kita okay, sementara Al-Quran tu buka nanti kita kita tengok balik. <coughs> Baik. Okey An-Nahl 50. orang tak nampak apa. Ah uh, dia sebenarnya sebut mula-mula tu tentang tajuk apa? Para malaikat. Orang kata apa? ee uh, dia kata fi sama fi samawati wa ma fil ardi min dabatin wal wahum wahum la yastakbirun dan kepada Allah Ta'alalah kepada Allah Ta'ala lah, uh, menyembah eh menyembah, apa sujud sesiapa apa yang di seluruh langit dan apa di bumi okey dia kata wahum ee dia kata apa min dabatin okey daripada binatang-binatang dan para malaikat dan mereka tidak menyombong mereka tidak menyombong okey Kemudian dia kata Sekejap eh ah, Mana boleh hilang Okey Saya dah buka dah, dah. Ah, ni. Mana pula Sekejap Ini macam masalah tu ah. Okey Tengah sikit Okey dia kata dia kata uh, a okay, dia kata kalau disebut qahir tadi kalau ada maksud dia kat sini dia kata kekuasaan ha, berkuasa ke atas atas tu maksud dia penguasaan yang di atas ke atas yang dikuasai di cakain tu ha, dia cuba nak anak fahamkan kesuduh itulah okey njae eh. apa dengar eh. ni kajut sebelum ni, ada dia datang ke ayat tu. Maksud dia kata ayat ni kalau kita baca, dia katakan maksud maksud lain. Ha, dia kata ayat surah apa? Surah an nahlu ayat ke ayat ke lima puluh. An-Nahlul. Ha, ini kat si problem ni kalau kita asingkan, kita dapatlah kebarangkalian macam ni beliau cakap. Tapi bila kita bawa semua dalil tu setempat, maka dia akan berikan maksud yang sangat jelas dan terang. بس الله لا ماشي. ni. Ha, tak apa kita, kita ni, tapi Ainah nahlu 50 eh. Annahlu nah, 50. Ha dekat situ ada apa? Ada dia punya apa? Dia punya dia punya apa panggil apa? Uh, penjelasan ha uh, yang mana ayat tersebut ceritakan berkenaan dengan uh, berkenaan dengan apa uh, bagaimana para malaikat tu takutkan tuhan mereka Dari atas mereka ya khawfun yarabbu min fawqihim dia tuhan mereka daripada atas mereka uh, itu yang kita kita nak fahamkan sekarang so, jadi sudut ni dikatakan kat sini kalau dikatakan al alqahir al lafaz qahir tu dia ada kata wahiy wahiy fawqiatur tubah dia memberikan pengertian uh, atas dari sudut martabat Bukan dia sebut kedudukan. Walafzul qahir. Dan lafaz qahir ni. Yaitu ala alaihi. Tapi lafaz qahir ni. Dia kata. Menunjuk kepadanya. Balai juzul ayakul. Wahu qahiru fauqa qahirihi. Bahkan tak hati. Dikata dikatakan. Dia berkuasa ke atas lainnya. Balai baik akun. Fauqa ibadihi. Dia kata. Bahkan harus untuk dikatakan. Di atas hamba-hambanya. Li'ana uh, li zikra, uh, li zikra al-u'budiyati. Kerana sebutan penghambaan tadi. Fi wasfi minallah. Uh, kita faquhu yuakidu ihtimal faqti siadah. Uh, kerana dikatakan sebutan eh uh, sebutan pengabdian hamba-hamba tu pada sifat daripada Allah Taala okey. Uh, ah daripada Allah Taala faqu uh, min di atasnya menegaskan kebarangkalian atas dari segi ketuanan. Uh, yuhsinu ay kerana itu elok untuk dikatakan as-sayyidu faqu ibad uh, faquu uh, abdihi. Dia kata uh, tuan tu di atas hambanya wa ingkan alayh wa ingkan la la yasunu ay yaqula tidak diharus untuk dikatakan zaid fawqa amrul zaid di atas amr itu kalau kita sebutnya itu terus terus jadi maksud tu Dikata maksudnya dia qahir tu qahara tu akan memberikan penukaran maksud daripada atas atas betul kepada atas dari segi masalah ketuanan ha. kita tak elok untuk dikatakan zaid di atas amr qabla ayyubayana atafawtihi ma sebenarnya dijelaskan akan Perbezaan mereka berdua. Firmak nasiyah dati ul-umbudiyah. Pada pengertian ketuanan ke perhambaan. Au ghala batil qahri. Ataupun penguasaan akan kekuasaan. Au nufudil amri bil sultan. Ataupun uh, telaksananya perintah dengan otoriti, uh, kuasa. Au bi ubu, ubu, ubu Ataupun kerana seorang bapa, seorang anak ke. Au izawih ataupun kerana pasangan. Suami isteri. Ha, dia kata kalau kita tak suami isteri ke masa Zaid ni ketua. Ini sekian. Jadi Zaid atas atas Amr. Adik kata bau nampak maksud dia. Sebab ada tambahan uh, kerudukan. adik uh, saya kata tadi kalau ikutkan kepada ni, uh, pasal cara kaedah ilmu kalam, dia tak boleh datangkan semua sekali dalil tadi. Kalau datang semua dalil, dia akan gagal. Dia akan gagal. Sebab tu saya kata Allah di atas ni adalah sebenarnya mutawatir. Bukannya dalam bentuk pekebaran kalian. Cuma balik pada asal kaedah kita, Ahli Sunnah mengikut salafusual eh kita tahu kalimah tak tahu cara tahu kalimah tak tahu cara ah ha, itu betul dia ni eh, kenapa hmm. lah tak tulis hmm. dah buka dah tadi sebenarnya hmm. okey okey surah an-nahlu eh Okay, dia sentar dia, dia dia apa? Dia buka tu, buka sikit. Ah, kenapa entah? Okey baik. Jadi okay, dia semua ya. Wei. Ah. kata, dia kata apa? Uh, jadi maksud dia dengan kelima qahir ka? tu dia mengubah maksud fa'u tu daripada fa'u kedudukan kepada fa'u martabat. Dia kata. Fahadi daqa'ikun. Ha dia kata, dia kata, dia kata maka dia ini dia kata daqaq ikun daqa' iku ini adalah perkara-perkara halus. Yaghfulu anhal ulama. Yang terlalai daripadanya para ulama. Fadlan anil awam apatah lagi daripada orang awam. Wa kaifa yatasallatul awam fi hadhihi fi dalam seperti ala tasarrufi bil jam'i wa tafriq ini ini keputusan eh. Mereka dan ini dikatakan ah perincian-perincian ni dia kata terlalai daripadanya para ulama. Uh, apatah lagi orang-orang uh, awam. Okey orang awam pun terlalai juga macam mana waqafayat salatul awam dan macam boleh menguasai orang awam fi mithli zalika pada seumpama itu alatasarufi di atas tindakan bil jam'i dengan gabungkan dalil wa pemisahan wa takwil pentawilan pentafsiran wa anwa' dan juga bentuk-bentuk perubahan tasrif eh boleh ajli hadhi daqa'iq balagh fil jumud dan kerana ini dikata, kerana uh, bentuk kehalusan ini dikata, melampau salafus soleh dalam apa? pembekuan pembekuan wal ala ma mawaridi tauqifi kama warada kekalnya ataupun apa statiknya golongan salafus soleh dalam menghadkan dan juga membataskan pada apa yang datang daripada sumber-sumber tauqif memang pada apa dalil dia kama warada macam ini datang tak perlu dikembangkan dikembang wal wajahil ladhi warada dalam bentuk yang ini datang bilafzi warada dengan lafaz yang ini datang Wahaku makaluhu dan benar yang sebenarnya apa mereka katakan. Wasabu marauahu dan benar tu kebenaran tu adalah ketepatan ke, ke, ke, ke, ke, tu adalah apa mereka lihat. Fahamun mawadinambil hati hati mahu tasarrufu fida tilah wasifatihi. Dan kita tempat tempat yang paling penting bagi kita berjaga jaga ni adalah apa yang ia merupakan tindakan perlakuan pada zat Allah Taala dan sifatnya. Dan kalau kita siap boleh jaga jaga. Ya aidagelah pada kita berkata-kata tentang Allah pada zat atau sifat dia. Wa haqu al mawadi' bil iljam min lisan dan tempat paling elok untuk dikekangkan lidah lidah adalah taqidu al jizyani. Ma ya'zumu al khatar adalah kita mengikat lidah lidah tadi daripada berjalan pada apa yang besar padanya bahaya. Wa ayyi khatarin kufri dan manakah bahaya lebih besar berbanding kekufuran. Dan kita tegas kat sini, kat sini sebenarnya Uh, bahaya besar tu tadi Lebih jelas kita lihat pada masalah uh, Kita ting macam kes tadi Macam gabung dalil dengan pisah pisahkan dalil kan uh, Kita gabungkan dalil Kita dapat lihat kat situ sebenarnya Pada penggabungan dalil tadi Memang itulah cara untuk kita faham dengan betul uh, Bila kita asing-asingkan dalil Kat situ dah datang kebarang kalian Sebab sekarang ni kita pergi buat masuk dalam uh, Kebarang kalian tentang zat dan sifat Allah Ta'ala Itu bahaya dia Itu bahaya dia eh Uh, tafsir takwil dan juga apa, apa tasrif dan sebagainya yang kita terangkan tu ha, yang, yang pada pada masalah menggabungkan dalil sekali tu itu sebenarnya lebih terang dan jelas menghilangkan keraguan kita berkenaan dengan uh, zat dan sifat Allah Subhanahuwataala itu lebih tepat ha, bukannya kita jauhkan atau asingkan eh sebenarnya baik okey kemudian az uh, wazifah yang ke 6 uh, yang tadi eh. ini ke 6 Al-Wazifatul satu 1, wazifah yang ke-6, uh, Filkaffi badal imsak pada tajuk menahan diri sesudah kita diam. Berhenti daripada diam. Okay, baik. Uh, ini yang kita bincang kemudian insyaAllah. Baik. Uh, okay, alam, Tak tahulah ada tulisan kat sini soalan ke sebagainya. eh uh, komin kita pada tiga tadi tak ada eh tak ada, tak ada. Okay, ada kuliah dekat okay. jadi kita kita ikut kepada ni macam kita buka kita eh so insyaallah kita akan sambung nanti kepada uh, tugas yang ke-6 iaitu al-kaf ha uh, Al kafu ba'dal insaq supaya kita tahan diri daripada tafsir takwil uh, tasrif ya yeah. pada apa pada apa pada pada tasrif pada pada tafrik atau, ataupun ataupun tafrik eh Uh, tafriq uh, mencabangkan ataupun pemkiaskan kemudian uh, pada pada pada jam ataupun tafrik enam uh, tu uh, kita masuk insyaallah nanti kepada tugas yang keenam itu di uh, menahan diri sesudah daripada menahannya eh, uh, diam eh diam daripada sesudah uh, kita menahan diri maksud dia kata anibil kafir kafubat ini anitafakuri fi hadil umur dia kata adalah menahan dalaman diri dalaman uh, daripada berfikir pada perkara-perkara ini fadhallika wajibun alaihi kama wajaba alaihi imsaku an su'ali wa itu adalah wajib ke atas dia seorang wajib ke atas dia menahan lidah daripada bertanya dan daripada bertindak kita kan tahan diri kan apa bertindak tak boleh yang kita buat bagi bincangkan poin ini dan juga sebelum itu daripada bertanya so, kita kena tahan diri daripada bertanya itu itu yang datang daripada daripada apa, daripada uh, nas tersebut insyaallah nanti kita sambung eh Biar ada soalan? Ada soalan tak? Sementara kita masih lagi ada waktu sikit. Ada soalan takde. Okey, kalau kita, kita kita tak ada soalan, nanti insya-Allah kalau benda lagi kita try tengok kemudianlah, eh. Baik, kepada saudara apa nir akhbar kita semoga tahlah sembuhkan anda sekeluarga dan pelihara anda dan juga semua umat Islam kita di Malaysia daripada daripada apa daripada apa, apa terkena dengan apa, apa di dijangkiti di, di, di, di, di, di dengan covid-19 ni dan cuma Allah Taala jadikan uh, semua kita uh, eh. okay. jadikan kita semua terpelihara dan juga apa Allah Taala apa rahmati kita dan juga berkati kita kita tak nak uh, kepada yang tak elok tapi Allah Taala lebih berkuasa atas segala-galanya dan kita kata uh, apa memang apa apa uh, keluarga insya-Allah baik uh, kita berhenti sini insya-Allah uh, kalau tak ada lagi eh kalau tak ada lagi baik Uh, wa billahi alam wa sallallahu ala